Hva skjer da? Ukens viktigste, og ikke fullt så viktige nyheter. Med vi programlederne Sondre Gregersen og Benjamin Vorland Andersrød. Uh, nå har vi vel tenkt oss over på hva skjedde i uka som gikk. Men før det så skal vi gratulere noen med dagen. Ja, det er uh, min uh, mormor. Uh, gratulerer min dagen, mormor. Jeg kommer jo bort på Kina-mat men uh, ja, ja. Vi håper du får en fin dag, og at du nyter den. Vi har i hvert fall gratulert deg her fra Hva skjer jeg? Og ja. hvis du der hjemme har lyst til å en gratulasjon til henne, så skal vi videreformidle den. Den sender du til 41 41 3606 med kodeord Hva skjer. Så det var det. Videre til Hva skjedde i uka som gikk? Og det er ganske mye som har skjedd i uka som gikk. Det har vært 1 maj då har varit tipperliga läste du Kullasson men det ska vi snacka om senare. Men på 1 maj i Sarpsborg så er det ett årlig löp som heter SA-loppet. Ja. Det är som det hörr sponsrat av eller finansierat av SA. Ja. Men det er, det er i alla fall ett löp där det är många deltagare med och du kan välja mellan barnlöp, Ikke för oss som är över sån 6, 7 år eller vad det är. Det er 2,5 kilometer og det er 5 kilometers løp Både dame og herreklasse Og i år så var det en fyr fra Drammen som vant ja, Jeg vet ikke om hva jeg om det eh, 31-åring var han Han heter Andreas Myhre Kjurseth Han løp 5 kilometer Kan du gjette hvor fort han løp? Mm. Eh, hvor langt er det løpet her? 5 kilometer 10 uh, uh, minutter eh, Det er litt å ta i Det den tiden folk, de beste får på 2,5 sånn kilometer liksom. ja. Men uh, han løpte faktisk på 16 minuter og 5 sekunder det er, ganske, det... det er ganske bra altså. Hvis du tenker deg her fra Studio Vi Er og ute i Sibar i Høysand Og halvveis tilbake her Så er vi cirka på 5 kilometer Oi, Det er ganske langt det ja, Bra det du tok med litt uh, lukk ja, det er viktig å reklamere for tidligere gjester, det ikke det? Jo, jo, jo, det er det, det. Ja. Hvor langt må du løpe hvis du skal herfra tilbake til Rema igjen? Hvor mange ganger man må du få fram tilbake på den løpe da? Jeg vet ikke, kanskje du skal høre med Kristoffer Andersen så kommer senere i dag Hva var det? Fikk du en melding? Melding fra mormor, ja, hun var glad for gratulasjon Ja, ja. Men i hvert fall, SL-løpet gikk av Stabern 1. maj Det var mange deltakere, og jo, jeg glemte å ta med jenta som vant da Hun er ja. faktisk fra Vartøy ja då. Vad heter Stine Vangberg? Aldrig hört om. Nej, hon löper i vart fall för vart i hel och hon ska visst vara ganske rask ja. och löpte 2 minuter saktare än han uh, Andreas Myre 200 fra från Drammen, men det är ju väldigt bra att vara dame då. Da. Ja. ja da var det det var lite lokalt. Så ska vi gå över på det här litet sagt då, men bit för bit de miste faktiskt 100.000 seare. Å bytte programleder Ja, men uh, jeg skjønner jo kanske det Men uh, jeg synes det har blitt bedre Men uh, det er jo det var uh, Folk i Norge er jo så kresende At uh, vi vill ha den samme fyren Sesong etter sesong etter sesong Etter sesong, men han må Stakkaren må jo få lov til å legge opp Eller liksom ja. gå med pension. Folk er liksom inn för at Det ska være sånn som det alltid har vært Vi ska ikke ha så mye endringer da mm. Men uh, jeg synes Atle Pettersen har klart seg bra Jeg er overrasket Nei. faktisk det er litt med at han synger for mye med, synes jeg, at han blir med for mye. Ja, men det skal jo være sånn, ikke sant, programlederen skal jo engasjere seg. Ja, jeg, han er flink. Det er sikkert bare fordi at du er vant med han gamle programlederen, det blir sånn. Ja, det blir jo det, men uh, jeg synes det har blitt mye bedre. Uh, det er jo hardt at man har mistet så mange, uh, men det kanske kanskje Idol som har fått dem. Det vet jeg ikke. Ja, det kan gått henne Men... Uh, Vad var det med mattrend du nämnte? Så jag jag fattar inte det för jag tror det här är ett eller annat av planlax eh, ute mig. Ja, om du går ner på sidan her, Ja. Eh ner borto här. Här ser du Er det pizza? Ja, en eh, ny mattrend är att eh restauranger lägger farger i sulu längre upp i ost och kaffe. Men så, er det är det nog smaks till det är bara farger så i kaffe, kaffebarer i USA Så er det blitt veldig populært Å bestille regnbukaffe Blant annet uh, Er det for å støtte opp Under homofili og sånt? Det, det, det sto ikke noe om Det var bare veldig populært Dette her uh, Men det nå. ser i hvert fall Veldig kult ut Det kan hende vi poster et bilde av det På Facebook-siden vår eller ja. grann, Så dere lytter det også kan se I hvert fall den der med um, kaffe Ja, det, det, det, ser, det ser faktisk Sinnssykt gøtt ut Ja da har du hørt litt om mat om SA-løpet og at bit for bit har mistet seere. Men vi digger bit for bit uansett, selv om det er fra en konkurrent. Hva skjer da? Ukens viktigste, og ikke fullt så viktige nyheter. Nå er vi har passert 1. maj, Mai har den ha begynnet, og med mai og våresola og sommertemperaturer, så kommer russen. Ja, det var jo russet opp uh, natt 1. maj. Ja, det var det... å drikke en halv liter eh, ø, øl på ti eh, sekunder. Ellers så, hvis du ikke klarte det, fikk du ølene over hodet. Så det er sann en russedopp foregår? Ja, tydeligvis. Ja, så du kunne jo egentlig valt, å være rus år, du. Ja, men eh, penger er problem med, som regel. Ja, og er, jeg vet ikke helt. Ja, det er kanskje litt mye penger, i hvert fall de som driver med russebusser og sånne ting. Det er ganske mye penger involvert, da. Ja, det er jo hundre Var det oppe for en festning Var det 150 000 for få en plass til å russebussen sin? Men da må det være en av de beste med anlegg og hela. pakket. Ja, det så var det ganske nærme sena og typ. Mm. Men vi har lett opp etter noen russeknuter vi, som vi kunde tänka oss å gjøre, eller som vi synes virket litt interessant i, da. Så... Kanskje vi skal starte med en røsseknute fra dig. Sondre? Ja, vi tar det en annen gang, ja. tenker jeg. Jeg, jeg tog Min første, som jeg best, mest lyst til gjøre, det var å... Uh, det er å kapere ballrommet på Burger King, Ikea eller lignende, og lage en intensiv, eller, intensiv ballkrig med uh, andre medrus. <laughs> det kan jo bli ganske moro, da. Ja, det er... ja, det sett veldig rart mm. ut, da, når, uh, Kanskje ti russ løper in i Burger King og lager ballkrig inn i ballrommet? Kan nok ennå bli jaget ut fra Burger King der, jeg vet ikke, ja. Men jeg har i hvert fall en som jeg synes er litt morsom, da. Ja. Da er det kanskje en fordel at det er snøte, men jeg tviler ja. på at det er det i mai, men det er i hvert fall å gå på ski til nærmeste vindmonopol. Det er jo også, i fjor var det jo å gå inne på vindmonopolet en runde der, en løp. Ja, det er mye råre greier for å si det mildt. Og så, hva er neste, Dina? Det er som at du er en utstillingsdokke eh, i en klesbutikk. Jeg tror du folk hadde ledd når de hadde gått forbi deg Eh, ja. Men kan ikke det være en utfordring hvis du... Men du må stå, stå stille stå, ja, rolig, ja. Hvis det kommer noen kids som spør om russekort litt til meg. Da kan du ikke du må stå helt rolig. Det er sant det. Ja, eh, da har vi i hvert fall plukket ut et par hver här. Jag tenker at vi går videre, ja, vi skal få plass til noe mer her i programmet. Ja. Vi kommer på, så er det Breive som gjør en elegant dragning. Fyller ballen ut til Magnar. Magnar kan slå det, det er lille veldig, ja, Det er gutt, det er det Det er en skandale! you fucking kidding me, man? Det en skandale! For en skudd, for en skru, for en scoring. Dette er noe av det største jeg har opplevd. Da må jeg så nage! Ja! Edvard for Atore at Vi eier sykkelverden! Da skal vi kjøre på med litt sport, da. Og i dag så kommer sporten til å en del preget av fotball. Både på grunn av at det er lenge siden jeg har vært borte, og det har skjedd mye Tabellen har endret seg litt, det er gjevnt i toppen. Ja, og siden siste vi snakket så har Sarsport skårt, eh, var det, ni mål? Ja. Ti mål. Og Køppen har, NM Køppen fotball har vært. Det har vært flere lokalderbyer i Østfold, og det kommer flere snart. Og litt senere i sportsporten, holdt jeg på å si, så skal vi snakke om litt løping også. Og selvfølgelig at Leicester tog guld. Det kan vi jo ikke unngå å snakke om. Nei, det er jo en sensasjon, eller han... Eh, Mener jo han uh, Eggen at det ikke er sensasjon likevel For han sa det for et par år siden at de kom til å vinne, Sa han, uh, mener han Ja, mm. da vet <laughs> han, vi hva han mener Han kåla Men uh, i hvert fall, litt på tippeliggaen da Rosenborg topper tabellen med 19 poeng Etter 8 kamper De har sex seier 1 uavgjort og tap, Eller, ja, tap. en uavgjort, mm. tap Eller 1 uavgjort 1 tap Ja, og det må vi jo si er ganske bra Men de spelte overraskende 1-1 mot Sogndal, det er jo ikke det beste Takk. vi har sett fra dem. Nei, det var ikke så, hørte ikke så bra ut, men det var, jeg skal ikke ha noe å si jeg da, men uh, Sarpsborg spilte en dårlig kamp mot Sogndal dem, men da spilte Sogndal ganske bra. Mm -hmm. Så jeg vet ikke om det er Sogndal som er i form eller om at det er Osberg som er dårlig. Nei, jeg tror det var en liten blanding der. Ja. Også det var lokalderby i Oslo-området helgealt på si, det var Lillestrøm mot Vårenga på Kanari sin stadion. Och det var en ganske jämn kamp där Lillestrøm dem var det föregående laget och men båda lag dem hade höv var chanser. De höll på att score flera gånger höll på sig. Skudd i tvälla, skudd i stanga, skudd rätt utanför, skudd på keeper. Och jätte vem som scoret igen och fortsatt er toppscorer i Tippliga då. Freddy Freddy. Säkerligen vem andra kunde varit han har skåret 7 mål på de åtte første seriekampene hittil, så det er jo veldig bra. Det er jo et par mål hver kamp, det. Eller et ja, mål. Det er nesten et mål i snitt per kamp. Ja. Och så, Brann spilte på søndagen. Brann er jo laget jeg holder med, så vi må jo snakke litt om dem selvfølgelig, selv om det ikke gikk veien på søndagen. Brann tappte 1-0 mot Tromsø. Det er ikke det beste jeg sett, for å si det sånn. Men det var to defensive lag. De mötte varandra. Både Tromsö fick ett mål och det var uttallig avblåsningar fra domaren Tommy Serven som hade sin jubileumskamp så det var faktisk den 319:e Tippeligans kampen han dömte. som vill se si att han är den mest dömmande domaren i Tippeligan. Mm. Och ja, det blev alltså 1-0 till Tromsö där. Ska vi gå över på Bode og Sarsborg, de spilte i går ja, det, er jo, det var jo en ganske overraskende kamp jeg trodde det skulle gå ja, med enten uavgjort eller uh, tap uh, fordi Bode har jo spilt de spiller jo veldig bra hjemme men uh, det åpnet med at en suser utenfor 16-meteren av Joachim Tomlansen med 1-0 til Sarsborg og så etter det så lå Sarsborg og pressa mestekampen av kampen og i uh, så var det jo glesnes da som det var jeg, det hardeste frisparket jeg har sett eh, fra en spiller. Jeg kanskje ikke, har, hvis du har sett frispark til Håvard Nordtveit, så tror jeg ikke du kan se på det på. Men det er ganska hardt det også. Men det var alle av de. Var det, ble det skadet? Eller Nei, det var, var Thomasen som ble skadet. Jeg såg ikke hvordan. Nei. Men eh, også var det jo Ernemann, da, kapteinen, som satte in eh, 2-0 i andre omgang. Og da... Ble det mer i mål. et par sjanser for å ha bodeglimt, men uh, ikke noe som gikk in. Nej, så både du og Kjøpemann i Rema 1000 er vel fornøyd med at de vant 1-0, e for han heier også på Sarsborg og sitter her og <laughs> følger med på oss nå. Han er snart klar, han nå får intervju. Men først ska vi over på køppen. For ja, vi kan vel egentlig starte med Moss Fredriks, da, for den er det ingen av oss som har noe røtteri eller... Heia på noe spesielt lag. Nei, men eh, jeg håpet jo måste Moss skulle vinne, for da hade det blitt en enkel match for Sarsborg, men nå er det jo store derby i, eh, mot Fredrikstad og Sarsborg til torsdagen. Jeg skal dit. Ja, jeg tror jeg hadde tenkt meg en tur ned på Fredrikstadstadionet. Det hadde vært gøy å se om Fredrikstad klarte å kjempe mot 0-8, og kanskje det ble ekstra om ganger eller sånn, men jeg tviler. Jeg gjør det, altså. det Går det nok sånn det gikk forrige 3-0-3-1 rundt der? Ja, øh... Moss og Fredrikstad spilte faktisk en ganske jevn kamp Hvor Fredrikstad hade overtaket Men etter, ja, etter 24 minuter så hadde Fredrikstad skåret to mål Så det ser jo litt om nivåforskjellen bare på Oboz-liga og andre divisjoner ja, ja, det er bondlag i Oboz og bondlag i andre divisjon Ja, det er faktisk litt nivåforskjell der også mm. kanske større enn det er mellom Oboz-liga og tippeliga Ja, det tror jeg nok ja, men i vart fall Fredriksda hade övertaget, Moss hang på och jagade hela kampen och i det 85e så satt målet för Moss. Det var en reducering, men det höllt ikke, och det blev 2-1 til Fredrikstad, och de gick fick vant och fick vidare avansering i cupen då. Ja, och så blev det ju trakt nå, men det har varit mycket kritik ifrån i vart fall från fansen i Härne i Östfold, både fra Fredriksda och Sarpsborg. At uh, det er dårlig av NFF å sette to Østforlag, og så mange Østforlag, mot hverandre, og ja. så de ikke går videre, at de mycket mikser opp litt, for eksempel Aksjus mm. eller Oslo. Ja, 0-8 spilte mot Ås i første runde, var det vel. Men, ja, og så Kvik-Halden, og så Fredrikstad, ja. og så er det Fredrikstad mot Moss. Er, jeg, jeg ser vad du mener, og jeg skjønner mm. kritikken til dem folka. Men da Kvik-Halden og 0-8 spilte på Hallen stadion. Jeg var der faktisk. Ja, det er sånn på... Uh, NRK Østfold live-sending <laughs> Det var vel ikke akkurat en flerkameraproduksjon Nei, vel? Det, var det var et kamera Det var et lite kamera på uh, tribuna Ja, ja, vi skal ikke drive å håne NRK Østfold For det er i hvert fall bra at de um, sender kampen Så altså, dere som ikke orkar å ta turen ned til halden Fikk sett den allikevel mm. Ja, eh, det var en ganske dramatisk kamp egentlig Fordi etter ett kvarter så hadde 08 fått straffe Og en... Kvikken hade fått en spiller utvist. Det var faktiskt en 17-åring som hade första kampen sin fra start alltså. Han blev utvist för det har fällde en spiller inne i fältet. Det blev straffe, och Joakim Heier, kipern till Kvik, han räddade. Ja, gammal Sarpsborgsspelare bara mm. si det. Ja, ikke god nog där men räddade straffen. <laughs> ja. eh, det kom också en ny straffe till Sarpsborg 8-1, det till 30 minuter. Prövade att sätta en helt likt eller Kirkeborg prøvde å sette den helt likt som mot uh, Molde men det, det heier redda igen. igjen heier redda. han hadde to straffredninger etter en halvtime men det spørs om det kanskje ikke var noe bra for han fordi han ble jo så høy på seg selv at han begynte å drible spissen til Sars på den låten inni sin egen fem meter det... hva det han dro med da? det er ikke rart å bli mål da vet du da blir, da blir det til slutt 3-0 ja Sars på låt låten vant 3-0 etter en ganske jævnspilt første omgang men andre omgang så hadde Sarsborg-låtet helt klart overtaket Men jo, vi snakket om det i stad, allerede for, fredag forrige uke ble Køppkampene Køpp trukket, og Fredrikstad møter Sarsborg-låtet på Fredrikstad stadion førstkommende torsdag Og vi to er i hvert fall begge giret på å dra dit Ja Så ser oss og hils på oss, jeg. ja Ja vi, vi liker å få litt oppmerksomhet, selv om vi ikke er så altfor kjente Hva skjer da? Ukens viktigste, og ikke fullt så viktige nyheter med programlederne Sondre Gregsson og Benjamin Wolland-Annesrød. Nå skal vi kjøre på med enda mer sport, vi. For i går kveld så ble det avgjort. Gidder du og lokke vindusåndre? Det ja. bråker jeg veldig. Men uh, i går kveld ble det altså avgjort, og Leicester er seriemestere i Premier League. Chelsea og Tottenham spilte mandagskampen i går kveld, og Satt og så på. Når Tottenham gikk opp i ledelsen 1-0 på borteballen mot Chelsea, så var jeg nesten sikker på at den gullkampen kom til å fortsette utover sesongen. Ja, det så ganske mørkt ut ganske lenge også, når Tottenham skårer to. Mm. Da er det ikke noe drømmesituasjon for Leicester akkurat det. Nei. Eller, det kan faktisk hende at det hadde vært litt gøy da. Fordi da hadde det Leicester kunne avgjort om de vant guld på hjemmebane mot ja, på løra. Men uh, gull er gull, er det ikke det? Og det er jo en sensasjon uansett at Leicester har tatt seg i gull Så hadde du ett lydklipp her som vi skal høre litt på? Ja, vi skal høre på uh, det, Alle spillere var jo samlet hos Vardy Eller var det ikke det? Ja, superhuspisten Ja, uh, og uh, De var, så på kampen sammen Og det er sånn her hørtes det ut når uh, Hazard skårte det avgjørende målet Ja! Det, de med det, der, altså. ja, det, var, det er var en video du kan gå inn på vg.no og gå inn på Vardy Head Party Ja, det er jo et uttrykk som har blitt brukt mye borte i England og egentlig over hele verden om Leicester og det Så, hva er mer skal vi se si om kampen som var i går? Chelsea, de kom tilbake, vant, det ble 2-2 eh, Dårlig sesongen av Chelsea til sammen... Liksom. Sammen, det er jo også Hazard som skåret avgjørende målet. Jeg har jo blitt kåret til årets flopp. Ja, men det, det skal bli... faktisk... Jeg har en liten fun fact om den, for ja. i fjor, når Chelsea vant seriegullet... Ja. Hvem var det som skåret avgjørende målet da? Hazard. Riktig. Og i går, i litt over 80 spilte minutter, så er det en fyr som klinker til på direkten igjen og sender Leicester til seriegull. Hvem var det? Hazard. Ja ska har skåret skor begge de avgjørende målene for hvem som blir seriemester. Ja, men han har, han har jo også blitt spått større klubber, om jeg kan si det. Real, for exempel han har blitt spått som Ronaldo sin erstatter. Mm. Men, det er spennende å se, og det er mye som skjer i fotballverden, ja. og det er bare derfor vi snakker om det så här på här i hva skjer, ja. Vi er väldigt interessert i fotball, begge to. Men det er også noen rykter om att- Ödegård, Martin Ödegård. Han ja, där det... har varit så mycket snack om i det sista ja, från Castia. Han har ju spelat en väldigt bra kamp med assist på uh, lördag eller söndag tror jag. Han fick Kvarat till man of the match. Jo, man eller? of the match. Ble til, det blev väldigt bra och och den kampen har Hamburg SV sent To spejdare för att se på nästa kamp. Det uh, mellan Castia och uh, hur ska jag vem näste var? Men ø, da ska vi se da, og, men det mener at han er veldig god, og han trenger ø, kamper på høyere nivå. Det er det de ska prøve å si til ø, Real Madrid-ledelsen da. Ja. Og så har Alex Posetti, som var på lån fra, hos 0-8. Fra, fra Nys. Ja, han har ø, reist tilbake til Nys, har han ikke det? Eh, jo, det etter en skuffende uten nesten noe spill. Ja, han hadde håpet på litt mer spilletid der, tenker jeg. Ja, ja. Men det var nog fotboll för idag Fåleby. Vi ska snacka lite om löping för idrott för det är en familj som har fått väldigt mycket uppmärksamhet i media de senaste åren ja. för sin uh, speciella måtta att träna på. Och tv Mhm. Faren är mm, personlig tränare för uh, alle sönerna sina som driver med löping, till och med datterarna som är sån 9 år eller så, sånn, har börjat nu han har börjat träna ordentligt. Så han tränar dem väldigt hårt, tar dem uta skolan för att träna och sånt. Det er, det är ju så mange janteloven elskere som liker det, fordi Nei. det de går veck fra normalen og sånn ska de ikke være Nei, er det men mange som mener da det er også uh, han uh, de har også en bror till som ikke er med han, uh, han sa han var veldig sur an faren, for han ville heller bli russ og være ute og drikke ja. enn å løpe mm. men uh, da faren har jo respektert det til slutt da og han ja. satser jo for fullt på dem sønner sine og Mellomstemann av dem tre som er ute og løper Han eh, heter Philip Ingebrigtsen Ingebrigtsenfamilien altså Han I går så uttalt Eller i foregår så uttalte han seg VG Og sa Jeg skal faen meg til OL Jeg har ikke lyst til å si det med eh, Sånn ordentlig innlevelse Fordi jeg er ikke så gira på sånn banning på radio Men Ja i hvert fall Han er fast bestemt på at han skal komme sig til OL Og han uh, har allredig klart EM-kravet så han är klar för EM på 1500 meter. Men uh, han måste löpa fortare för att uh, komma till OL. Mhm. Det har manglar fem sekunder. Uff. Men grund hans var nästan överbevist om att han kunde löpt fortare visst han har löpt i ett starkare fält för han löpte i ett av de dåligaste fälten på de stävarna var på. Så han låg ju alene sista 500 meter eller sånt föran. Ja, och då är det inte lätt att hålla tempo på. Nej, det tror jag. Så Nei, det blir spennende å se. Jeg har troen på den familien, altså det er en... Jeg liker at de skiller sig ut, og jeg liker at de prøver noe som ikke alle andre tør å prøve på. Ja, det er helt sant. Hva skjer da? Ukens viktigste, og ikke fullt så viktige nyheter. Med programlederne Sondre Gregersen og Benjamin Vorland Andersrø. Av Vi har fått besøk her i studio Hjertelig velkommen Kristoffer Andersen Takk for det Du er kjøpemann i, eller, hos i Tusen Skjeberg Stemmer det Jeg er, begynte der nå i august har drevet en butikk ned i Fredrikstad Nede på Selbak i tre år Så nå har jeg kommet meg hjem til Skjeberg Ja, for du er opprinnelig herfra, eller? Ja, jeg er fra Kvastebyen, da. Med, som mm. er reportert i Det er vel nærmeste butikken til Kvastebyen, det er, så... Det er det. I hvert fall nå, det er jo ikke noe Joker eller sånn lenger. Nej, det nærmeste er jo bort på Ullerøy, men det er et stykke unna, så... Ja, mm. så det er bra at Rema ligger såpass nærme. Absolut. Yes, men jeg tenkte kanskje det kunne være greit for lytterne, at den ble litt kjent med deg, fordi du... Okej, okay, vart si. du kunne litt det, så för så kanske du kunde fortalt lite om där så är lite ålder och lite sånt kanske. Ja. Nej, jag är 30 år, da. gift og två barn på 2 och 4 år. Jeg har jobbat i Rema sedan jag var 13 år, så jag har jobbat över halva livet mitt i branschen. Och du um, trivs med det eller? Absolut, det, det er en livsstil, det är inte ett jobb längre, så det det betyder jobbet betyder mig. Så jeg bruker mye tid med Rema. Mm. Var det i august du ble, tok over her leder? Ja, jeg tok over fra en tidligere köpman som skulle starte et annet sted, og da har jeg alltid hatt en drøm om å ha en butik på Skjeberg. Eh, så jeg gikk bort på Hornes skole her, eh, så fikk jeg muligheten til det, og da startet vi opp her i august da. Så, um, det var jo perfekt det da, At det ble ledig her så som du kunne ta over Det er nydelig Så jeg stortrives Jeg ventet bare på sommertrafikken Og så blir det bra mm. Det virker som du regjerer den skuta Eller seiler den skuta Med Rema 1000 skjebær På en strålende måte Det er hyggelig å gjøre mm. Men uh, du, dere har jo ganske mange ansatte Og har dere ikke det? For å få det til å gå rundt der liksom Det er jo, jo ganske stor butikk Ja, eh, vi omsetter i dag for ca. 65 millioner kroner Så det er en ganske stor eh, bedrift Så vi er helt avhengige av å ha ansatte mm. Så um, vi er lite roligere den perioden vi er i nå Men vi er... Eh, 12 ansatte vanligvis, men på sommeren så dobbler vi nesten de ansatte på grund av sommertrafikken, sommertrafikken. Da dobbler vi også omsetning, så da trenger vi folk. Jeg var klar over at dere hadde så stor omsetning. Det er snakk om ganske mye penger. Ja, det blir det. det er, vi er jo eneste butikk i Skjeberg, så da, da er vi liksom alene om det forløpig. Så mm. får håpe det holder seg litt til. Hva skjer da? Ukens viktigste, og ikke fullt så viktige nyheter. Vi er programledere Sondre Gregsen og Benjamin Wolland Andersrø. Da er vi tilbake her i studio med Kristoffer Andersen fra Rema 1000 skjebær. Da tenkte jeg vi skulle snakke litt om gode og dårlige kunder. Det er vel kanskje sånn at vi folk er jo, eller det er ikke kanskje sånn. vi vet at vi folk er forskjellige og vi vet hvordan vi oppfører oss i hverdagen folk. Folk oppfører seg forskjellig uansett hvor vi er, og jeg regner nesten med at du som har jobbet i butikken siden du var 13 år gammel, kanskje har litt sånn hva du tenker om, i hvert fall bra kunder da, og kanskje det er noe dårlig også, er det ikke det? Det er feil. Hvorfor det? Nei, jeg vil ikke si vi har så mye dårlige kunder egentlig. Eh, hos oss så sier vi at kunden er faktisk vår øverste sjef. Och det är faktiskt sant, det är de som faktiskt betalar lönerna våra. Så därför så är vi otroligt upptagna av kundeservice. eh och att det är kunden som stort sett alltid har rätt. men det händer ju att vi har någon ting och tang da, som vi som vi syns är lite rart. Eh och då ville jag kanske nämna att för exempel så har vi datavarer. folk är väldigt upptagna av matsvin kunden er opptatt av å få den eh, varen med längst holdbarhet, och tar ofta da den som står helt bak. Det som skjer da er jo at dem som står framme. de vil jo da til slutt gå ut på datum, och vi må da kaste det. Så det hender jo da att vi kaster varer som faktiskt kunde blitt solgt på et tidligere tidspunkt. Mm. Så folket går egentlig på en måte litt mot i vad de selv mener, fordi at dem vil ha det som varer längst- og... Egentlig. Ja, mm. men de skal liksom være sånn... De er ikke prinsippfaste, Nej Nei, noe, det, og det er jo sånn som irriterer oss, men det er jo ikke sann vi på en måte... Vi vil jo ikke si at det er dårlig kunde for det, fordi de fyller jo faktisk opp handelvogna med varer, så... Ja, og ja. uten dem så hadde det vel ikke vært noe butikk som gikk Nei, noe? Nei, ikke helt da. Så vi er opptatt av at kunden er absolutt øvelsesjef, og er egentlig den som gjør att vi kan drive det greiene her. Mm. Mm. Men jag tänker litt sånn, det er jo... Masse forskjellige kunder på en måte. Da. Alle har jo på en måte sin måte å tese på. Er det noe du ser på som sånn bra? Er det noe som du kjenner litt sånn at han var en skikkelig hyggelig kunde? Eller ja. det var en positiv opplevelse for meg også i tillegg till kunden? Da. Nei, jeg setter väldigt pris på. Du blir jo veldig sånn lokal kjøpmann når du driver på sånne steder som här, Så det, du får jo veldig god kontakt med kunder. Eh, og det viktigste for mig egentlig med å si er det er når folk sier hei og ha det. Uh, og når folk ikke sier ha det til meg Eller hei til meg Så blir jeg litt sånn uh, Hva skjer liksom Ja, hva Ja, jeg? hva skjer det <laughs> Nei, men det er jo Jeg, jeg skjønner hva du mener Jeg, jeg opplever det selv Når jeg står på jobb Bak av altså, kassa på vekt altså, Det er litt annerledes Men det er kundeservicene som gjelder der også Det er, ja, det. Også, det er jo kunden som har rett ja, også, vi drev, vi, jeg var i New York for mange år siden, og når du kom inn i en heis der, om du kjente den personen eller ikke, det spilte ikke noen rolle. De sa alltid hei til deg. Og ofte, how you doing? Eh, så de, de, der er en helt annen kultur. Så i Norge er vi sånn, vi gjemmer oss litt randet bort da. Vi er jo nesten geniert. Du tittar på meg nå, eller eh, hva skjer nå? Skal si hei tilbake? Liksom. Så der har vi noe å gjøre, synes jeg. Ja, for det er jo så at turister som kommer hit til landet, og jeg vet ikke om du har så mye med dem å gjøre, men de sier jo det at det vi nordmenn vi virker genert, og virker som vi ikke har så lyst til å snakke, mm. men når, vi blir kjent, når de først blir kjent med oss, så ser de at det egentlig er feil. Det ja. er bare at det, kulturen her er veldig annerledes. Ja, det er helt annerledes. Så der har vi noe å lære av andre land, og jeg sier igjen, uh, hils og bruk, uh, vær fornuftig og hils og si haude. Det synes jeg vi bør da setter vi punktum der og sier at kunden alltid har rett. Vi skal snakke om søndag og åpne butikker og litt Facebook-profilering snart. Hva skjer da? Ukens viktigste, og ikke fullt så viktige nyheter. Vi er programlederne Sondre Gregsen og Benjamin Vorland-Andersrø. Det nærmer seg pinsa og litt sånn mange dager med stengt og lite sanne ting, og det er mange kunder som Skulle önska at det var søndagsåpent Men samtidig så er det mange kunder som vill beholde den At det er søndagstengt uh, Vi snakket litt om det i sted Og det ble en litt grei diskusjon si, Men hvordan er det dere ser på det som fredags Nei, fredagsåpent, Fredagsåpen. det har jeg vel allerede, men uh, søndagsåpent, uh, tror du det kan være positivt for butikken, eller tror du det kan være negativt? Nei, det, jeg ser egentlig bare masse positivt med det. Uh, mange kan si at det tar opp uh, helgedagsfreden, at alle fortjener en dag fri i uka. Nå er det ikke lagt opp det at en fast uh, fulltidsansatt ska jobbe sju dager i uka. Eh, ofte så Hvis jeg skulle ha hatt søndagsbutikk til søndagen Så spør jeg jo den som har lyst til å det Og stort sett i dag så er det en, en gjeng Ungdom som kunne Ønske seg jobb på, på en søndag Ja det har jeg merket selv, Det er egentlig deilig å ta Den søndagsfakta på jobben Fordi at Det er ja, sånn som det er Hos oss da så er det i hvert fall roligere på søndagen eller, Enn det er ellers Men eh, det er så deilig med tanke på at du ikke går rett fra en åtte timers skole da, og så skal du over på en 5 seks, syv, åtte timers jobb mm. i tillegg etter det. Nei, så jeg, jeg tror, sånn jobbmessig, så tror jeg ikke det er noe problem å få, for, uh, få, få tak i folk. Uh, det som er diskusjonen her, er om det skal være lov å ha opp uh, hele butikken. Uh, det er jo liksom uh, tiltenkt brystadbuer som er på hundre kvadrat. Uh, vi har jo på tusen kvadrat, så vi må da... Uh, sparra halva butiken. Ja. ja. Det er ju ganska stor skillnad det, ja. men uh, i de som ha, eller de butikerna som har är inne såna brustabur och mm. Så det är ju nog av dem som går in i vanliga butikerna och hämtar varorna ja. själva. Det är ju det som kanske är den stora diskussionen upp i det här, eh, hvor uh, Rema 1000 bland annat har uh, sagt att uh, de vill at lagen ska vara lik för alla. Anten så får vi förhåll oss till de 100 kvadrat, eller så må vi stänga butikerna. Eh, og da kan man jo diskutere opp og ner om hvordan det skal håndteres. Og, og som vi tolker det i dag, så er det mange da som utnytter den, den muligheten med 100 kvadrat. Og da gjør vi det samme. Mm. Mm. Og, så deres eh, konklusjon, holdt på å si, det er da at dere, dere kunne gjerne tenke dere å ha søndagsåpent, og dere tror dere har... At det bare er positivt for butikken? Ja, vi begynner jo allerede nå i pinsa, hvor vi har dem. Det er jo tre dager som egentlig er stengt. Første og andre pinsedag, pluss 17. mai. Så det er i prinsippet tre dager som er stengt. Så vi starter opp allerede nå neste uke. Mm. Og så får vi se hvordan den mottakelsen blir, og hvis det blir bra, så fortsetter vi med sandalsåpne. Kanskje det skaper litt oppstyr i media også? Ja, det gör det, og jeg elsker oppstyr i media. Det ja. er kult. Er det ikke sånn at all PR er god PR? Det er jo, det er det de sier. Så. Ja, og litt uh, over på det med PR, for dere er veldig flinke til å promotere butikken deres, så nye tillbud och dere kjører også konkurranser og sånne ting på Facebooken har jeg sett og jeg har til med vunnet en konkurrans som dere skjer es. og det var ikke planlagt, for da hadde vi ikke invitert deg hit i men det er jeg synes det skaper litt spenning i hverdagen faktisk at dere kjører sånne konkurranser er det noe dere tenker på liksom at det er positivt for å tiltrekke seg kunder ja, Absolut vi har, vi sier vi ska ha minimum tre inlägg i uka Uh, som er utrolig viktig for butikken vår fordi vi når ut til vår kundegruppe i løpet av bare noen uh, timer mm. uh, Facebook uh, vi lever jo i en uh, teknisk og digital verden hvor uh, sosiale medier spiller en stor rolle og Facebook, og, nå, nå er vi ikke på Instagram og Snapchat men, uh, men Facebook bruker alle mm. uh, og ofte den eldre generation uh, begynner å komme mer og mer ja. Og vi når ett publikum eh, veldig kjapt. Eh, både med konkurranser, og vi har lært litt at det, det å ta bildet av en vare, det funker ikke så bra, men har vi mennesker å ta bildet av en vare, så selger det mye bedre. Ja, og hvis det er noe tilbud da, selvfølgelig. Absolutt. det liker vi alle. Mm. Det, er, det er spennende for å si det sånn. Ja. Jeg synes den utviklingen er bra, og at det hänger med på i den, utvecklingar som sker. Mm. Det är väldigt bra. Ja, vi är vi är det. Det vi, hvis vi ska vara på så må vi vara där alla andre är och det är Facebook. Ja, ikke sånt till och med Oldemor har med på någon av 80 år sitter in på Facebook idag och blar ner över hinnemellan. Sånn. Bästefarben som mest som tillhör på nå, han sitter kanske med PC:n sin och så är och ja. blar ner Facebooken. Jag vet inte ja. Det ja, for når leste du reklameblad til Rema 1000 i postkassa di siste gang? Jeg... Nei, nå, ja. nå stiller du mig et spørsmål, ja, det var jeg ikke veldig på det, litt morsomt. Men nei, jeg leser kanskje reklame innimellom fordi jeg titter på det. Men jeg har faktisk en app på telefonen ja. med reklametilbud, mm. så får jeg inn tilbud fra uh, matvarerbutikken. Stemmer det. Også, mm. Så butikken sitter og skolen og sånn hvis det er noe spennende mm. tilbud der. Det er faktisk en rem av tusen rett ved skolen, vet du. Mm. Så det er noe spennende tilbud der, så ser du om det er verdt å ta turen bort. Smågott uh, 290 og... Ja, og, og apropos smågott uh, 290, hvordan gikk den påske... Uh, det påskas eller den priskrigen der. Gikk det priskrigen där och sen det för det vet du. Nej, det var fantastiskt omsommt. vi har aldrig haft så mycket kunder till butiken någon gång. Även eh, värdien av det vi säljer är relativt lågt så skaper det ju och trafik till butik. Mhm. Eh, kan ju nämna att vi sålde inkom 7 ton med smågodt i löpande to veckor. <laughs> och det är bara här i Skebö. Ja, och eh, vi vi är ju närmre svenska i tillägg. Ja. Eh, det det ser ju lite om hur ivrigt folk blir då. Når, ja. man, når det blir en sånn priskrykk. Mm. Men det morsomme meg oppe der, vi ble jo så snakk om uh, smågodt og usunt Vi solgte jo faktisk dobbelt så mye bananer, nei, appelsiner som smågodt. Vi solgte 3,4 tonn appelsiner for det var også på tilbud mm -hmm. til 2 kroner. Så midt oppe der så solgte vi faktisk mer frukt og grønt enn smågodt. Ja. Alle tilbud hjelper, og slett. når det kommer, først kommer et tilbud, så bygger det seg kanskje på at kundene drar først for å kjøpe godteri. Ja. Ser de at appelsiner er billig også, er så nettopp, tar de med appelsiner. Ja. Ja. Så, når det er sagt, så har vi, hvis du går i butikken i dag, så er det utrolig mye billig faktisk allerede, som folk faktisk ikke ser. Eh, men når det er priskrig, da ser de det, og faktisk vi selger den varene som hele tiden har vært pris på, dobbelt så mye. Mm. Ikke sant, mm. det er et fantastisk <laughs> fenomen på synes det er moro at det blir litt sånn konkurranse oi, Litt sånn konkurranse mellom bedriftene ja. det, er liksom, det er litt innad mellom dere og kanskje liksom Mellom dem andre Dere ser jo hvordan dem gjør det Ja, altså vi ønsker alltid å være billigst eh, Og det er jo derfor du gjorde den priskrigen Fordi eh, først så satt den igjen prisen Og så ble det som en sånn eh, domino-effekt Så til slut så var det vel alle like billig Men... Eh, Absolutt Rema 1000. Det er det billigeste. Ja. <laughs> Litt reklame får jeg vel det. Ja, <laughs> selvfølgelig. Så kan vi vel reklamere og si at dere får følge Rema 1000 skjebær på Facebook også, for der yes. kommer det med masse oppdateringer og konkurrenser også videre. Hvor mange var det dere nådde ute med den der konkurransen med en sånn grillpakke på Facebook for noen ja, år siden? Ja, det var 65.000, men faktisk for uh, to måneder siden så hadde vi jo en sånn hvor vi ga ut gratis frukt til, uh, til alle barn som gikk i butikken. Vi tok mm. et bilde av den, og den nådde jo over 250.000 mennesker. Det er ikke et og det var liksom gratis via Facebook, ikke sant? Ja, du gratis reklame. For Nei, ingenting. Ja. Nei, jeg ser igen Facebook, eller den sosiale utviklingen, er fantastisk. Tusen hjertelig takk for at du ble med oss her i studio, Kristoffer Andersen. Det har vært en fryd å ha deg her, og jeg kommer innom Rema 1000 senere i dag, faktisk. Nei, jeg skal hente opp noe plakat for noe arrangement, er det mulig? Ja, ja, selvfølgelig. Yes, tusen takk for att du kom. Vi, takk skal vi ja. ja, det er bra. Ukens viktigste, og ikke fullt så viktige nyheter. Med programlederne Sondre Gregsen og Benjamin Wolland Anders Rød. Yes, og nå skal vi snakke litt om hvorfor vi har 1. maj. Ja, hvorfor? Du lurer vel kanskje på hvorfor du egentlig har fri på 1. mai? Ja, i år falt jo 1. maj på en søndag, men det er jo fortsatt en dag som må feires. Men hvorfor tror du vi har 1. mai? Jeg ikke, eller Jeg har jo gjort meg opp noen tanker om det. Eller, eller. Når jeg var liten, så trodde jeg det var 1. mai fri, fordi det var SR-løpet, som vi snakket om i sted. Men det har vel et eller annet med noe jobbrelatert til greier å gjøre. gjøre. Har du ikke det, noen ja. arbeidere eller noe? Ja, 1. mai er eh, internasjonal demonstrasjonstag for arbeidsbevegelsen. Mm. Og det vil si? Eh, det vil si at eh, da skal vi demonstrere for... Eh, for, å, og egentlig så ble det innført eh, i 1890, var det første som ble holdt. Mm. Det var for å, for å. åtte timers eh, arbeidsdag. Fordi før så jobbet man jo hele tiden, eller veldig lenge da. Mm. Det, før så jobbet man det arbeidsgiver ville at du skulle jobbe, nå er det en satt tid. Yeah. Men, eh, da har vi jo fått litt info om 1.05, men... Ja. Uh, jeg driver og tester ut noe sånn nye lydefektting ja, ja, ja. og sånne greier Så glemte jeg å trykke på så, sånn så vi fikk høre den introen vi har laget til politisk kvarter Skal vi ta oss og ja, vi den. høre på den først? Eller? Ja Åh, oh, deilig I dag er det jo sånn Jeg har til og med uh, tatt og snakket med meg litt vann gjennom uh, sikkerhetskontroll på gademålen Men det er fortsatt sånn. Jeg kommer sitte og forhandle lange dager og lange vetter. Hvordan må Yes, andre fikk ikke telefonen der, men den rakk akkurat Nei, det var ikke. Der var det morsomt men jo, på 1. maj i Sa Sarpsborg, holdt jeg på å i Sarpsborg... Ja, det, det var det løpet du snakket om. Ja, og så hadde, det var det var hovedtaleren for 1. mai-talere, det var faktisk Geir Lippestad. Ja, han ble avbrutt. Tidligere advokat, og nå Ja, han mm. ble jo avbrutt av uh, klappesalver, stod han, han fikk ikke tale ferdig omkring, folk begynte å klappe før de skulle, og... Men... Uh, Vet du hvem som egentlig innførte 1. maj. Aner ikke hva det eller noe? Nei, det var i 1933 så innførte nazistene i Tyskland 1. maj fridag. For det var den første som innførte at det var fri, og de kalte det arbeidets dag. Åh, ah. så det stammer tilbake til den tiden? Ja, det er jo ikke så lenge siden da. Det var jo nazistene da, så det ble igjen kanskje etter at nazistene dro. Mhm. Men øh, det er jo også øh, en dag som øh, det har vi holdt mye demonstrasjoner over hele landet, det er jo for mm. at øh, du skal få fram din mening om arbeid, din arbeidsplass ja, eller hvordan og, det skal fungere. Her i Norge sa vi det jo også veldig bra på arbeidsplassen. Vi jo, I, I hvert fall de fleste, det er jo masse ja. organisasjoner, LO og sånne ting som har ansvaret mm. for at arbeidsmiljøet på jobben er, plass, er på plass. Vi har HMS, ansvarlig helsemiljø og sikkerhet, og vi har, uh, hva heter det, sånn der, uh, nei, nå står det helt stille her, men sånn, det er en uh, tillitsvalgt i vernebud, mm. en ja. i bedriften, som uh, er pliktet å ta opp ting med sjefen eller sånn, hvis det er noen problemer mm. da. Men det er som regel lønn det er snakk om her da, folk vil ha, men selv om det er jo, vi har jo flest fridager i hele verden, og vi tjener mest. I mm, ja. gjennomsnittet Per innbygger i hele verden deilig, det, det er ganske deilig det Nå snakkes det om å fjerne Nei, var det vinterferie? Ja, det ja. Det snakkes så mye rart hele tiden Så det er ikke så lett å holde styr på Alt det egentlig det skjer jeg? Ukens viktigste og ikke fullt så viktige Nyheter med programlederne Sondre Gregersen og Benjamin Vorland Andersrød Vi skal fortsette med politisk kvarter vi, vi skal snakke litt om at det har Kommet en terrortrussel til Sverige Eller en Det er vel en mulig terrortrussel ja, Eller, eller det, det har kommet, kommet informasjon mm. Fra SEPO Om at uh, opp til åtte terrorister IS-terrorister har kommet til uh, Sverige Eller Stockholm da Det er ganske det er ganske stort tall eh, ja, altså. til terrorister og hva er alt jeg må si det, Jeg tror det var rundt åtte også som var i Paris Som uh, det der terrorgreiene der Ja, men vi skal ikke skape noe sånn stor dun, dun, dun. Nei, det skal ikke Jeg tror <laughs> ikke det kommer til å skje noe der, men, altså. ja, Det er litt sånn pussy at de plutselig bare har kommet inn i Sverige liksom Fordi det er jo Det er jo også i Norge har jo også vært snakk om at de har eh, kommet eh, noen hit også men, ja, det, det får vi må, skjører, Mullah Krekar kom jo også hit Det var jo for å gjemme seg unna Han er jo krigsforbryter i Irak, Iran, nedi der Ja, ja, men uh, Ja, sann er det holdt jeg på å si Og det har vært mye oppstyr i media här i Østfold det siste Om at der VM i Fredrikstad Skulle bli Norges største asylmottak Med opp til 1200 plasser Og UDI skulle ja. kjøpe opp hele greiene Det er ganske store greier Men i går kveld altså, så har Udy bestemt, eller de kom ut med pressemelding da, om at det ikke blir noe asylmottak på VM allikevel? Nei, vi hørte jo det også tidligere i disse nyhetssendingene vi fikk fra våre elever på Glemmen i Røvene. Ja, e og det er også i, e um, no jeg så også nyheten i går, altså det er fortsatt snø mange steder e i Norge. Og det var opp til 50 centimeter med snø, øh, stedet vi sendte på nyheten i går. Hva har det med VM å gjøre? Nei, det har ikke noe med VM å gjøre, men jeg så <laughs> at det, det er noen snakker om. Det, er, altså, det, var noen som sto, det var en gammel mann som stod på ski, og det var 2. mai. Ja, sånn kan det altså gå. Men UDI syns i hvert fall at det ble for dyrt med tanke på alle kostnader. Bygget er jo litt slittende, det er mye altså, greier som må på plass for at det kan bli et asylmottak, da. Og jeg er ganske fornøyd med den avgjørelsen i forhold til at det bor mennesker såpass nærme ved dem. I tillegg til at vi allerede har det ankomstsenteret i råde for flyktninger som ankommer landet. Så hvis det skal komme flere til landet, noe det mest unnødlig gjør, så er i hvert fall min mening at det også skal komme litt mer spredt, at det ikke kommer alle på ett sted. Ja, det er kanske en idé, men det hadde jo også vært uh, lurt da, å samle dem på et sted eller hatt et, på en måte, sånn som er bort på, um, i råde der at det er et uh, checkpoint på en måte at du kommer dit registrert sendt ja, ja. videre. Ja, det er jo veldig bra det er, men uh, det er fortsatt ikke bra hvis alle havner på samme plass, fordi det kan bli totalt kaos Men jeg tror vi ska ta den diskusjonen her nå Fordi det er så veldig stort, omfattende tema Og det er så mange meninger Og hvis bare vi to skal snakke om det Så får du ikke sett hele bildet ja. Og det er dårlig journalistik. Hva skjer da? Ukens viktigste, og ikke fullt så viktige nyheter Med programlederne Sondre Gregersen Og Benjamin Vorland Andersrø Hør gjerne på hele hjertet, ja. neste tirsdag til samme tid. Og oss da, neste gang der igjen, hvis ja, det blir noe det. Ja, men det tar vi jo som en selvfølge, ja, ja, ja. så det er ikke på å reklamere tilbake, for en gang. Kommer tilbake, kommer ja. tilbake. Ja, det gjør vi. Ha det bra. Hva skjer da? Ukens viktigste, og ikke fullt så viktige nyheter. Med programlederne Sondre Gregersen og Benjamin Wolland Andersrø.